السلام عليكم الله وبركاته وعلى كلها العالمين إن الحمد لله أحمده ونصدعه ونستطرق ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات عملنا يهدي في الله فلا قدل لك وما يضلل فلا ما دينا أشهد أن لا إله إلا الله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 خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون قوم مسلمين المسلمات رحماني ورحمكم الله قراء طلاب العلم قراء قننتظ علمه شرعيا برحمة الله عز وجل نبي صلى الله عليه وسلم Mengucapkan bagi orang-orang yang datang menuntut ilmu, marhaban bi talib ilm Selamat datang, wahai para penuntut ilmu. Wa inna talib al-ilm. Latahufwa alaihimul malaikah. Orang-orang yang menuntut ilmu syari. Duduk di majlis ilmu yang menjelaskan halal dan haram yang menjelaskan Tauhid dengan kesyirikan, yang menjelaskan antara sunnah dengan bid'ah, yang menjelaskan antara ketaatan dan kemaksiatan, kehufuhu al-malaikah. Malaikat akan menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Kenapa? Rizan bima yasna senang riza terhadap apa yang mereka perbuat. Salam dan salam tidak lupa kita haturkan bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman masjidah ila yaumid din iman rahimani wa rahimakumullah Pada kesempatan malam ini Dan insyaAllah selanjutnya besok pagi Kita akan mengkaji salah satu arkan al iman, al arkan islam Salah satu dari rukun Islam yang sangat agung yang sesaat lagi akan kita songong dan akan tiba yaitu Asyam as khususnya Syamu Ramadhan. Syamu Ramadhan memiliki ahkam, memiliki hukum-hukum, waada dan punya adab-adab dan ketentuan-ketentuan sehingga benar-benar seperti yang kita harapkan manfaat. Dan kegunaannya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi Wasallam. Man sama ramadana imanan wahtisaba gufira lahuma taqadda ma min zambih. Barang siapa yang berpuasa bulan ramadhan, sebulan penuh. Imanan. Karena dorongan iman. Bukan karena kebiasaan. Bukan karena ikut-ikutan. Tetapi apa? Karena iman yang mendorongnya berbuat. Dan dia tahu ini merupakan ajaran Allah. Perintah Allah. Petunjuk Nabi Alaihi Wasallam. SAW. Wahtisabah. Kemudian diharapkan ganjaran pahala dari Allah Azza wa Jalla. Diharapkan balasan dari Allah SWT. Dan ini menunjukkan bahawasanya. Seorang ketika beramal kebaikan. Tidak mengapa dia mengharapkan surga Allah. Dan tidak mengapa pula dia takut akan neraka Allah. Di dunia orang bekerja saja cari upah, apalagi di akhirat Allah yang sudah menetapkan upahnya. Maka tidak mengapa orang mengharapkan upah dari Allah Taala. <mukul> Maka Allah Taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Subhanallah, sangat agung Ramadhan ini. Maka cocok Nabi mengatakan, Ajarun syahrul mubarak ...telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. as disebut oleh para ulama kita secara bahasa... ...al-kafual <tuh> imsad. <-tuh> menahan diri. Dalam segala hal, dari segala apapun kita menahan diri kita... ...maka ini kita dikatakan sawl. Kita dikatakan berpuasa Tidak bicara Ini namanya puasa Puasa apa? Puasa tidak bicara Tidak makan itu juga puasa Tidak minum itu juga puasa Tidak mau duduk Ini juga namanya puasa Sebagaimana Allah katakan dalam Surah Maryam ayat 26 Inni Nagartu lirrohmani sawma Falan ukalimal yawma insiya Maryam berkata Aku bernazar kepada Allah untuk puasa. Menahan diri. Menahan diri dari apa? Salamukalliman yawma insiya. Hari ini aku tidak akan berbicara dengan siapapun. Maka orang tidak berbicara, ini juga namanya puasa, puasa secara bahasanya. Kait ada pun istilah. Dan ini yang kita inginkan adalah al-insan. Menahan diri. Al-tahami wa syarabi wal l dari makan, minum, berhubungan intim, baniyah yang khalifah untuk Allah wa Jalla dengan niat yang ikhlas, karena Allah fi jamin nahar di seluruh siang itu minfulu el fajar sadiq ilah buru bersyams dari terbitnya fajar sadiq sampai tenggelamnya matahari. Ini dikatakan saum di dalam syariat Islam. اخواني ارحماني وارحمكم keutamaan puasa yang sangat besar disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah azza wa jalla berfirman dalam hadis qudsi dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya Nabi bersabda Allah berfirman kullu 'amal ibni adam lahu seluruh Amal ibadah anak adam ini Lahu punya ganjaran tersendiri yang ditetapkan oleh Allah. Solat berjamaah 27 derajat. Orang solat berjanaza satu qirat. Orang mengantar jenazah ke pekuburan disolat dengan dengan mengantarkan dua qirat. Satu qirat minimal seperti gunung yang sangat besar. Sudah jelas ketetapan dan ketentuannya. bi asri amkaliha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi sepuluh. Ila sabi'i ni'ati ba'ah. Sampai tujuh ratus kali lipat. Illa siyam. Kecuali puasa. Puasa tidak ada kelipatannya. Kenapa? Fa'innahu li. Puasa itu milikku. Kata Allah Azza wa Jalla. Wanah wa ajiz bihhi aku yang akan membalasnya dan Allah ketika membalas tanpa ada hitungan para jamaah. Beda dengan kita, angkatin barang sedikit ngasih lima puluh ribu kebanyakan katanya. Mau ngasih sepuluh ribu terus sedikit. Kalau Allah sabar, kewasana tidak. Ketika memberikan balasan kepada hambanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, Man dalam Sahih Muslim, "Manham dalam bahasa Muslim, manham bi hasanat, falam ia ya kamilah. Siapa yang berangan-angan, bertekad berbuat baik, tetapi ada penghalang tidak jadi dia berbuat baik, Allah catat baginya satu kebaikan sempurna." Kalau dilaksanakan, dilipat gandakan menjadi sepuluh sampai tujuh, tujuh ratus. Sebaliknya, wa man hamna di sayiatin falam ya'malha. Siapa yang berangan berbuat buruk, ia tidak jadi mengerjakan keburukan. Kutibadlahu hasanah. Allah catat baginya satu pahala, subhanallah. Maka, apa yang di sisi Allah Azza wajalla? tidak ada hitungannya lebih-lebih puasa ini Allah katakan fa'innahu li wa wa'ana ajisribihi puasa itu milikku dan aku pula yang akan memberikan balasan dan ganjaran dikatakan puasa ini milik Allah, kenapa? karena puasa ini lebih jauh dari riak jauh dari riak orang tidak tahu kita puasa atau tidak kecuali kalau diuji Silakan minum pak, oh maaf saya puasa baru ketemu tapi orang sholat semua tahu orang sholat. Orang berzakat orang bisa tahu orang itu berzakat. Orang berhaji orang bisa tahu orang itu berhaji. Tapi orang puasa. Tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian orang mau tahu dia puasa atau tidak. Ketika diuji dengan makanan dan minuman dan maksir. Maka itu Allah katakan. Kinnahu li wa'ala ya Milikku aku yang akan memberinya balasan. Fawallahi atauwallazi nafsu muhammad biadihi demi zat yang jiwa muhammad berada di tangannya lahul fatu fal-shaim mulut orang yang berpuasa tabya'u indallahi min rihil mis lebih wangi di sisi allah dari wanginya kasturi kasturi minyak wangi yang paling wangi disebutkan dalam syair arab ya wa innal miska wa innal miska min ba'd damil ghazali sesungguhnya kasturi ini diciptakan dibuat oleh Allah dari sebagian darah menjangan Darah hijau Subhanallah Dia adalah minyak wangi yang paling wangi para ikhwan Dan dikatakan bau mulutnya orang berkuasa Lebih wangi dari kasturi tersebut Allah Akbar Hadis ini sahih Ikhwani rahimani wa rahimakumullah Kemudian masalah yang kedua Man zilatul sabir Kedudukan orang yang puasa dan bersabar dari Sahabat Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apa yang mustahil orang yang makan dan bersyukur. Bagaimana bersyukurnya masuk rezeki, Alhamdulillah. Jangan tunggu, minum-minum. Ya, ya, Bismillah. Lala -lala -lala -lala. Uh, Alhamdulillah. Kalau enggak ada ekunya bagaimana? Sepi. La. Nabi saw bersabda, Inna Allah yuhabu min al'abdi an ya'kul al-akalat fayahmaduhu 'alayha Allah mencintai seorang hamba ketika makan dia puji Allah azza wa jalla baik ada alarm peringatan sudah kenyang apa tidak kenyang setiap masuk rezeki katakan alhamdulillah nah kedudukan orang yang makan dan bersyukur bimanzilah si sabir sabar seperti orang berpuasa yang penuh dengan kesabaran. Dan demikian ikhwan, orang berpuasa sabar sama kedudukannya dengan orang yang makan dan ber, bersyukur kepada Allah. Syukur yang paling besar adalah orang bertauhid, jangan syirik. Kenapa? Banyak mengatakan saya kalau sukses mau potong kambing dikubur keramat ini. Diwali ini dan semisalnya ini merupakan kesyirikan kepada Allah Taala. Ingat Allah berfirman dalam surah Al Waqiah, وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ Kalian jadikan rizki yang diberikan oleh Allah kalian dustakan. Rizki yang diberikan oleh Allah kalian dustakan. Bagaimana Allah yang ngasih rizki syukurnya kepada makhluk. Turun hujan bukan mengatakan alhamdulillah tetapi mengatakan apa hujan turun karena bintang ini Hujan turun karena bintang ini baik dengan kami kalian Quran syukur yang paling besar adalah bertauhid sebagaimana dalam surah az-zumar Al Allah berfirman balillaha ta'budu wa kum minasyakirin Allah lah kalian sembah dan jadilah kalian orang-orang yang bersyukur orang kalau belum mentauhidkan Allah masih berbuat syirik datang ke paranormal dukun dan semisalnya punya azimat dan semisalnya Minta sama wali kubur dan selesanya. Sekuatnya dia mengatakan, Alhamdulillah dia belum dikatakan orang-orang bersyukur kepada Allah subhanahuwataala. Ikhwani, rahimani rahimakumullah. Kemudian puasa dibagi menjadi dua. Farbun wana flor. Puasa wajib, puasa sunnah. Yang wajib ada tiga. Ramadan, Nazar, Kaffarah. Ramadhan, ayahal الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ayat ya berikutnya dan berikutnya baman syahidaminku mushahro saliutu. Siapa yang hadir ketika Ramadhan tiba wajib baginya untuk berpuasa. Baik. Yang kedua puasa sunnah. Bapa Allah ini banyak Senin, Kamis. 13, 14, 15, ya, ayat mulhir. Enam hari di, bu, di bulan Syawal, hari arafah. Angka sepuluh muharr muharram ditambah dengan sembilan tasua dan Ashura. Kemudian puasa ada Dawud. Sehari puasa, sehari tidak. Ini adalah puasa-puasa sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masalah berikutnya Arkan shiyam, rukun puasa. Seluruh ibadah punya arkan. Asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah punya rukun. La ilaha nafyun illallah itsbat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Ini nafyu, peniadaan. In Llah yang berhak disembah hanya Allah. Ini isbat. Demikian juga salat punya rukun. Demikian juga zakat. Demikian juga haji. Demikian pula puasa punya rukun. Rukun mayatawakku alihi sehatu syait di atasnya dibangun kebenaran dan keabsahan perkara tersebut. Ada rukun setelah dia tidak ada rukun tidak sah dia amalan tersebut baik rukun puasa yang pertama adalah an niyah niyat an niyah para ulama menjelaskan قصد الشيء مقترنا بفعليه menginginkan sesuatu berbarengan dengan pelaksanaannya atau setelahnya atau sebelumnya niyat puasa ini dihati dan niat seluruh ibadah dihati oleh karena itu telah datang seseorang di dekat ibnu Umar di oleh al imam Al-Hafiz ibnu Rajab dalam kitabnya Jami' Al-Ulum Al-Hikam ketika mensyarah hadis innama al-amalu bin niyat. ada orang mengatakan Allahumma inni nawaitul hajj di dekatnya ibnu Umar Ya Allah aku berniat haji katanya Apa kata Ibn Umar Ya kula Aku alimullaha biniyatika Apa kamu mau ngasih tahu Allah niatmu Apa kamu mau mengajar Allah niatmu Mau mengajari Allah apa niatmu Oleh karena itu oleh Imam Nawawi rahimahullah syafii dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhazzab ijma' para ulama niat itu tempatnya di hati bukan dilapaskan dengan mengatakan nawaitu shauma ghadin atau kalau dia surah usolli fardhal dan semisalnya ini adalah bukan niat niat itu adalah kehendak hati untuk berbuat sesuatu itu dikatakan niat oleh karena itu para ulama kita mengatakan Waniatul Ehtakluminhu al-Aqil. Orang berakal tidak pernah akan hilang dari niat. Karena apapun perbuatannya mesti berangkat dari kehendak hatinya. Beda dengan orang gila sengaja majang diri di depan rel kereta api atau di jalan raya. Kenapa ini padahal bahaya? Orang sehat enggak mungkin seperti itu. Tapi ini orang gila dengan demikian niat mahalul qalq dan talaffuz بها melafazkannya adalah bid'ah tidak ada tuntunan dan contoh dari Rasulullah SAW bahkan dari al-Imam syafii pun rahimahullah tidak ada para jamaah Baik, dalilnya firman Allah taala dalam suratul bayyinah ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budallaha mukhlishinalahud din." Tidaklah mereka diperintahkan Dengan seluruh Ibadah ini Melainkan semuanya harus ikhlas Murni, benar-benar karena Allah Karena Allah bagaimana Yang mendorong Kita berbuat itu Allah Dan kita pun Berbuat pengen dilihat sama Allah Bukan Berbuat karena manusia, dorongan manusia Atau dilihat oleh manusia Kalau dilihat oleh manusia maka ini adalah namanya ria mempertentonkan amal ibadah kita Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia berhaji dia bertalbiyah labbaik allahumma umratan atau hajatan la ria fiihima wala sumah Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk berhaji dan berumrah Tidak ada riak mempertontonkan orang di dalamnya Tidak ada pula sum'ah memperdengari orang Maka di zaman ini, riak ini sangat-sangat fatal, -sangat dan bahaya pada jamaah Kenapa? Mau berangkat haji mesti patang pelang pada jamaah Papan pengumuman Bahkan mungkin seperti calet Ya, harus pasang foto apa dan segalanya. Nasallahu alahussalam Ingat, jaga niat ini para jua, jaga. Ya. Jadi apapun ibadah ini, kita terdorong berbuat itu karena Allah memerintahkan dan kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran dan balasan dan kita ingin memperlihatkan Allah. Dilihat oleh Allah. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'malu fa Allahu 'amalakum." Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah juga Allah berfirman, "Wa qul i'malu fa Allahu 'amalakum." Katakanlah kata Muhammad, "I'malu, berbuatlah kalian, Allah akan lihat amal ibadah kalian." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dalam hadis dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Innamal a'malu niat Amal apapun mesti disertai dengan niat. Para ulama hadis menjelaskan hadis ini. al amalus salihah hasilnya dengan niat Amal salih mesti dibarengi dengan niat yang salih. Amal yang salih mesti dibarengi dengan niat yang salih. Baik. Wa imtinalikulimri imanawah. Setiap orang itu dia akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya Allah dan Rasulnya dia akan dapatkan. Tapi kalau niatnya dunia, dia pun akan dapatkan. Maka hati-hati yang namanya niat. Perhatikan yang namanya niat. Ibn al-Mubarak rahimahullah berkata, Ta'allamun niyah sa'innaha ablahu minal amal. Pelajari niat ini, dia lebih dahsyat daripada amalan. Wa 'amalin saghirin tukabbiruhu an-niyyah. Banyak amal yang kecil dia menjadi besar karena niat. Wa rub'u 'amalil kabirin tusaghghiruhu an Banyak amal yang besar bisa menjadi kecil gara-gara an-niyyah. Niya, para jemaah. Bayangkan Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, "Wa fi rub'i ahadikum shadaqah." Orang menggauli istrinya bersorak pada jamaah. Dia berhubungan intim dengan istrinya, dia bersorak sorak. Sahabat heran. Nabi, sahabat mengatakan, ya, bertanya kepada Rasulullah SAW, "A wau ahduna shahuatuh kana alaihi ajrun." Ya Rasulullah Seorang meletakkan syahwatnya Pada tempat yang didapat pahala Kala na'am Nabi katakan iya Aro'ayta law ja'alahu Fi haram akana alaih wizerun Kata Nabi SAW Coba aku bayangkan aku renungkan Andai kata syahwatnya diletakkan Pada yang haram apakah dia mendapatkan Dosa ia ya, Rasulullah mendapatkan dosa. Demikian juga ketika diletakkan pada yang halal dia akan mendapatkan banjaran pahala dari Allah Taala. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan niat untuk Ramadhan mesti ada sebelum subuh. Sebagaimana Nabi bersabda. Dalam hadis yang riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dan juga dari dirijalnya Abu Dawud, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man lam yujmi' as al-fajr, falaa shiyam Siapa yang belum ada keinginan berpuasa sebelum subuh untuk hari besoknya, maka tidak ada puasa baginya. Harus ada keinginan puasa sebelum subuh untuk hari besoknya. Baik Orang ulama menjelaskan bagaimana indikasi indikator indikator dia itu punya niat. Ya, falayyaf an niatahiyamu jarodul qasdu ilas syeikh. Namanya niat itu berkeinginan untuk berbuat sesuatu itu namanya niat. Punya angan, punya keinginan berbuat itu sudah dikatakan apa? Niat mendueni sebar amr akhir tidak perlu ada embel-embel yang lain wala tidak diragukan man qama fi siapa yang bangun di waktu sahur mau apa makan makan sahur wa tanawala ta'amahu dia makan dia minum di waktu itu yang biasanya tidak pernah bangun bangunnya kapan kalau tamat saja baru bangun baru bangun tapi ini enggak besok mau puasa bangunnya jam 4 setengah 5 sudah mulai makan tidak seperti di kebiatan kehidupannya setiap hari ini sudah dikatakan dia punya niat atau kita surat utarawih selesai isya kita sudah rawatib berjamaah di masjid yang biasanya setiap malam mau witir satu rakaat saja beratnya minta ampun witir Berat. tapi ini apa tiba-tiba bangun dia itu 11 rakaat atau 13 rakaat enggak biasa berjamaah lagi di masjid ini indikator Indikasi Menunjukkan besok itu Dia mau buat puasa Lebih dekat lagi Dengan dia makan Makan sahur Sudah cukup ini merupakan bentuk dari azam Tekadnya untuk berpuasa Pada hari esok Esoknya Baik Adapun puasa sunnah Pagi orang boleh berniat Penjelasan lima menawai Yang penting sebelum zuhur Dia belum makan, belum minum Belum melakukan pembatal Kalau memang ingin puasa Boleh sejak sebelum zuhur itu Dia berniat untuk puasa Boleh Adapun puasa wajib Mesti di malam harinya Baik itu ramadan maupun puasa Allah maupun puasa Nazar maupun puasa Kapha Kepara harus sebelum subuh. Baik. Kemudian. Rukun yang kedua. Al-imsyad <K -k> anil mufattirat. Mintulu'il <k> fajr ila <Lockga> gurubu syams. Tahan diri dari segala yang membatalkan. Ingat sahur ulama kita menjelaskan. Laitut siyam. Minal ju'i wal atas. Bukan sekedar kuasa. Tidak makan. Tidak minum. Haus. Dahaga. Lapar bukan itu, sekedar nama bukan itu namanya puasa. Atau bukan itu saja nama puasa. Walakin asyam mansamat jawrihu anil alam. Tetapi namanya puasa adalah puasa seluruh anggota badannya dari dosa dan maksiat. Puasa seluruh anggota badannya dari dosa dan maksiat. Para ulama kita menjelaskan. Ada larangan-larangan khusus Kaitannya dengan puasa Kalau dilanggar membatalkan puasa Makan Minum Jima Muntah dengan sengaja Ini kalau sengaja dilakukan ini Karena ini larangan khusus berkaitan dengan puasa Batal puasanya Dan ada larangan-larangan tidak, tidak khusus berkaitan bohong namanya bohong kapan pun tetap tidak boleh tetapi ketika berpuasa lebih tidak boleh bisa berimbas kepada batalnya pahala puasa atau mengurangi pahala puasa meskipun puasanya sah gugur wajiban iya tetapi dapat upah tidak kegit bohong oleh zul kata-kata palsu dusta sumpah palsu sumpah dusta Allahu wa robbal berbuat sia-sia usil teriak-teriak omongan kotor omongan-omongan membawa kepada jima hubungan intim dan semisalnya mensipati aurat wanita dan semisalnya perkara-perkara ini kalau dilaksanakan ini larangan kapan saja tidak hanya khusus dengan puasa maka kalau dilaksanakan maka akan lebih dahsyat mengakibatkan pahala puasa itu habis kalau tidak berkurang maka tahan diri dari segala yang membatalkan dari terbit pajar sobat tibanya waktu subuh sampai tenggelamnya mata, matahari dalam firman Allah azza wa jalla dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman "Makanlah dan minumlah sampai يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل" Makanlah dan minumlah Sampai jelas bagi kalian benang putih-putihnya pagi di arah terbit matahari dari benang hitam Hitamnya malam. Beriringan putih pagi dengan hitam malam habis. Beriringan jalan. Jika Allah Azza wa Jalla perintahkan kita makan minum. Sampai datang waktu subuh. Fumma atin musyiat. Sempurnakan puasa itu sampai malam. Malam dijelaskan dalam hadis riwayat al Bukhari. Dari Abdullah bin Abi Awfa. Iza akbalan laylu minha hunak. Kalau malam itu datang dari timur, maka kalau mau melihat malam lihat timur dulu. Wad baron naharuminahuna siang menghilang dari barat. Wagarobatishamsu piringan matahari, bundaran matahari itu blak hilang lenyap. Saat astarsoim yang berpuasa telah boleh untuk berbuka. Jangan tunggu gelapnya para jamak. Karena gelap itu, bukan itu dikatakan awal malam. Tapi dikatakan malam itu adalah awalnya timur mulai bergelap. Siang tidak ada di barat. Kemudian piringan matahari bundarannya itu sudah menghilang dari pandangan mata kita. Ini sudah dikatakan malam. Baik. Eh, kawan yang rahimah rahimakumullah. Dua rukun pondasi asasi dalam berpuasa niat bersih. Jangan dia berpuasa karena supaya sehat. Dan ini bedanya niat ketika orang puasa ingin operasi, ketika orang puasa karena ingin cek darah. Dengan orang yang berpuasa mencari pahala dari Allah Taala, Yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan. Dari fajar sadir sampai tenggelam matahari. Masalah yang ketiga. Alaman tajib. Siapakah orang-orang yang wajib untuk berpuasa? Alal muslim, orang islam. Orang kafir dituntut untuk berpuasa. Dan dituntut untuk masuk ke dalam yang mengesahkan kuasa mereka itu Islam. Oleh kerana itu para ulama Abu Suluf bertanya, halil kuffar mukassabunah di puru syariah. Apakah orang kafir dituntut untuk melaksanakan cabang-cabang syariat? Salat, zakat, puasa, haji dan yang lainnya. Dijawab oleh para ulama kita, iya, dituntut mereka untuk melaksanakan cabang-cabang Islam. Cabang-cabang syariat ini. Dan yang menjadikan sah cabang-cabang tersebut itu Islam. Dalam surah Al-Mudbasir Allah berfirman. Masalah kumpfi sakar. Eh hey, orang orang fakir, apa yang menjadikan kalian masuk dalam neraka saqar Kalau lam nerkriminal musylin kami tidak sholat. Walam nerpulut remol miskin kami tidak memberi makan fakir miskin. Wapunne nerku bu maal khaizir kami sering ngumpul dengan orang orang yang memperoloh-oloh ayat-ayat Allah Taala Rabb ta ala. Maka orang kafir dituntut untuk melaksanakan syariat Islam. Dan apa yang menjadikan syariat Islam itu sah untuk dikerjakan itu Islam. Masuk ke dalamnya. Nah, dengan demikian, yang wajib untuk berpuasa adalah Muslim. Kalau dia kafir, tidak sah puasanya sampai dia masuk Islam. Yang kedua, Al-Aqil. Orang yang berakal. Anak kecil belum wajib. Yang ketiga, Al-Balif. Al-aqil, orang gila, tidak wajib. Al-balik, anak kecil, tidak wajib, harus balik. Islam, berakal sehat, balik. Al-suhih, sehat, tidak sakit. al muqim dia berdomisili, tidak pindah-pindah. Tidak musa musafir. Wajib untuk wanita itu tahiran dari haid dan nifas, wanita harus suci dari haid dan nifas. Ini orang-orang yang wajib melaksanakan puasa ya hukum. Dalil yang menunjukkan tidak wajib orang gila berpuasa, orang yang belum balik tidak wajib puasa. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis kelima Abu Dawud dan yang lainnya. Rofi' al-kalam an salah. Allah mengangkat pena. Tidak mencatat. Ingat. Allah berfirman. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi rakibun. Atid. Apa yang terlontar dari kata-kata kita ini. Ada rakib. Atid. Apa arti rakib? Ay hadir. Ay Mengintai. Atid. Hadir. Hadir. mengawasi. Bukan rakib atif itu nama malaikat ini perlu diperhatikan ini di masyarakat banyak beredar siapa nama pencatat amal baik, amal buruk, rakib atif tidak benar siapa nama pencabut nyawa? israel tidak benar namanya malakul mud sifat mereka, nama mereka yang mencatat kiri kanan ini ya tidak ada namanya sifatnya rokiq mengintai, asid hadir, hadir mengintai kita. Baik. Kufi al-qalam salasa Allah mengangkat pena dari tiga orang, kita dicatat amalnya. Aninna ilhaitha yasalik orang yang tidur sampai dia bangun. Mak orang tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam resabda, leisahin nawi tabfir. Tidak ada namanya tidur itu tabfir berlebihan. In nama tabfir yang namanya berlebihan berlebi mengakhirkan satu waktu yang ada sampai masuk waktu berikutnya. Datang waktu zuhur, Ayo solat zuhur. Ya, sebentar lagi, sebentar lagi. Akhirnya datang waktu asar, baru dia solat zuhur. Ya. Atau datang asar ya sebentar lagi katanya datang waktu maghrib datang maghrib ada sekali kali saja isya katanya akhirnya apa azan kamat zuhur empat kamat asar empat kamat maghrib tiga kamat isya empat diborong sekaligus Allahu akbar ajaran mana ini para jamaah Nabi membolehkan kalau kepepet dan tertaksa jamaah Zohor dengan asar, maghrib dengan isya, keadaan kepepet, mana boleh? Eh, ini dah digabung semuanya. Zohor, asar, maghrib, isya, bahkan nanti sekali-kali subuh. Baik. Wanusabiha tayyathalim. Anak kecil sampai dia bermimpi basah. Berarti balik. Dan ingat tanda balik ada tiga. Mimpi basah atau tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan atau wanita dengan haid, istilah mimpi basa, tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan atau haid bagi wanita hanya ini tiga tandanya. Adapun kalau suaranya berubah belum tentu, jangan-jangan banyak makan sambal dia. Ya, belum tentu. Ya, ini tanda-tanda disebut di masyarakat. Wah ini suara anak ini kok begini, jangan-jangan dia balik ini katanya. Ya, baik. Kemudian yang ketiga wanil majnoon hatta yakil orang gila sampai dia berakal. Ketiga ini tidak wajib untuk berpuasa. Kemudian dalil yang orang tidak mukim atau musafir atau orang sakit tidak wajib puasa. Firman Allah dalam surat Al Baqarah: "Famankan min kum mariyubat atau ala safarin faidzatum min ayamin ukar". Siapa di antara kalian sakit? Dan ingat sakitnya punya syarat. Pertama, al yazida kalau dia puasa bertambah sakit. Yang kedua, an yukhsha shifaihi, kalau dia puasa semakin telat sehatnya. Yang ketiga, idza shama yuhliku kalau dia puasa ia merap Ya, kalau dia puasa, dia sakit dan berbahaya kalau dia berpuasa dalam keadaan sakit. Ini kriteria sakit yang membolehkan orang untuk tidak berpuasa. Jangan sakit tangan sedikit, lho kenapa enggak puasa? Sakit tangan saja ini. Ini mazhab zahiriyah, bukan mazhabnya yang kuat para jemaah. Sakit kepala kenapa enggak puasa? Sakit kepala. Sakit kaki kenapa tak puasa? Sakit kaki bukan para jamaah bertambah sakitnya akan lambat sehatnya kalau puasa akan berbahaya jiwa jiwanya. Baik firman Allah Azza Wajalla pamangkana min cuma ribon awalah sabar atau dia musafir musafir zaman sekarang pakai pesawat enak. Allah berfirman dalam surat Maryam wa ma kana rabbuka Allah tidak lupa dahir zaman, tidak ada pesawat. Dan Allah sudah menyatakan dalam surat yang lain. Wal khayl wal bighal wal himira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la khayl kudah bighal perkawinan keledai dengan kuda <tuh> bagaimana namanya. Wal himar kemudian keledai. Litar sabuha, kalian tunggani. Wazina dan sebagai perhiasan. Wayak lukumala taalamun dan Allah ciptakan apa yang kalian tidak ketahui di zaman itu. Sekarang muncul para jamaah, mobil, burung besi terbang. Tak tahu apa lagi selanjutnya, apa yang muncul para jamaah. Allah ciptakan apa yang kalian tidak ketahui. Dengan demikian Nabi bersabda dalam riwayat Bukhari Muslim minal azab. Musafir ini potongan dari azab Seorang akan tercegah makannya Minumnya, tidurnya Kalau sudah selesai musafir cepat kembali ke keluarganya Dengan demikian Safar apapun Tetap membolehkan orang untuk berbuka puasa Anak kecil Mesti dilatih pada zaman Sebagaimana disebutkan oleh Rabi' Rabi' binti Muawiz dia berkata Nabi alaihi salat wasalam mengirim berita kepada sahabat Ansar untuk puasa Asyura sebelum datang Ramadan Asyura wajib maka ingat akadus sunnah yang dilakukan Asyura berpuasa ditambah dengan Tasu'a supaya menyelisih Yahudi 9 dan 10 kalau orang Syiah rawil bukannya puasa tetapi apa melukai diri hal penyesalan katanya dan ini jelas jauh dari ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad puasa Kok dia keluarin darah kenapa tanggal 10 Muharram terbunuhnya Al Hussein al Sunnah tidak demikian caranya. Dan sunnah adalah berpuasa mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalal Hussein mengikuti kakeknya Hussein. Ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi mengatakan, siapa yang sudah berbuka tahan, puasa terus. Siapa yang belum berbuka, lanjut puasa. Maka sahabat ini melatih anak-anak mereka untuk puasa. Ya, dibuatkan mainan dari wool, bulunya domba itu. Kalau anaknya lapar, dikasih mainannya sampai tenggelam matahari. Begini cara para sahabat mendidik anak-anak mereka untuk berpuasa. Ya, ya kalau kita mungkin lah puasa setengah hari aja, latihan dulu. Kalau sahabat, wassalamu'alaikum, iman mereka para jamaah, nangis kasih mainan. Mau cari makan kasih mainan, Mau cari makan kasih mainan sampai tenggelam matahari. Dengan demikian puasanya anak kecil ini sah dan mesti dilatih untuk berpuasa. Masalah yang keempat ada busiam adab-adab tatkala berpuasa wajib untuk diperhatikan. Al-adabul Al awal. Adab yang pertama as-sufr makan sahur. Jangan tidak makan. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis dan riwayat dari Imam al-Bukhari Muslim, "Tasaharu, fa inna fi suhuri barakah, makan sahur karena pada makan sahur itu ada keberkahan." Apa barokahnya? Kalau kita makan sahur dan mengikuti cara Nabi makan sahur bagaimana? Agak lambat, jangan terburu-buru. Lambat-lambat. Jangan terburu-buru. Apa barokahnya? Jam sepuluh masih kenyang, jam sebelas masih kenyang, duaan dua belas pun masih kenyang. Buat ramai, inilah berkah yang nyata mengikuti Sunnah. Oleh karena itu Nabi bersabda dalam hadis yang lain dalam riwayat Muslim, Faslumabeynasiyaminawsiyami ahli alkitab adalah tuhsthar. Perbezaan puasa kita dengan Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Jangan tidak makan sahur. Maka Nabi mengatakan, "Sata'aru walau bijra atima," maka bersabahlah kalian meskipun hanya dengan seteguk air. Idris Weiss, ulama Hibban. Dan yang terbaik untuk makan sahurnya adalah pakai kurma kalau bisa. Karena penuh dengan gizi kurma ini barjamaah. ingat Maryam waktu melahirkan apa kata Allah? "Wa huzzi ilayki bijz'in nakhlatin wa 'alayki rutban jaliyah." Goyangin pohon kurma itu akan berjatuhan kurma yang baru matang. Banyak bizi pada jamaah. Dan disebut oleh para peneliti kurma ini orang sudah makan pun bagus dimakan namanya buah kurma ini. Adapun buah yang lain para jamaah dalam kesehatannya diambil dari firman Allah dan disebut oleh imam Ibnu Jauzi rahimahullah buah dulu baru makan. Maka Limah Ibn Al-Qayyum menjelaskan, terutama buah semangka, buah semangka ini baris, sifatnya dingin. Dan ketika dimakan, ke perut kosong, sebelum masuk makanan, akan membersihkan perut itu dari banyak kotoran. Allah berfirman dalam suratul waqiyah, وَفَاقِحَةً وَفَاقِحَةٌ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ mimma يَشْجَهُونَ Buah-buahan dulu baru disebut daging burung maka apa? makan buah, baru makan daging ini bagus nah kurma ini pada jamaah, kapan pun dimakan dia bagus, sebelum makan juga dia bagus setelah makan pun dia bagus enak dikonsumsi oleh lambung kita dan perut kita, subhanallah maka Nabi bersabda ni'ma suhurul mu'min at-samar sebaik-baik makan sahurnya orang beriman itu kurma kalau ada, ya kalau enggak ada apapun mu pisang ke mu apa yang penting jangan tidak makan sahur Bahkan Nabi saw sampai menjelaskan, idhami sumunida. Kalau kalian mendengarkan azan, walinaufiyadi akadikum berjana masih di tangan ini. Ralahyalbuahu jangan dilepas. Hatta yakbiyahajatauminhu sampai dia selesaikan yang di tangannya ini, sampai seperti ini nama Nabi menganjurkan kita makan sahur para jamaah. Ini pengecualian tentunya. Ini rukshoh. Umar juga selagi megang minuman, azan. Uma tanya kepada Nabi ya Rasulullah. Saya lanjutin apa yang saya lepas katanya. Lanjut kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai seperti ini, para sahabat saking mengakhirkan makan sahur, maka dikatakan oleh para sahabat Nabi, karena ashab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paling cepat berbuka wahapapun sahur paling lambat makan sahur. Jangan dilupakan yang namanya makan sahur ini dan waktu yang paling afdal adalah yaitu qubailal fajar sebelum tibanya fajar tersebut yaitu agak akhir. Adab yang kedua. Di antara adab ketika orang sedang melaksanakan siamu Ramadan yang mesti diperhatikan ta'jilul fitr Segera berbuka puasa. Maka sampai istilahkan berbuka ini takjil katanya. ya Maka kalau dia takjil jangan lambat-lambat. Oh tunggu dulu, masih lima menit ini katanya. Belum gelap. Ya kan? Tengah lama tarif, Bismillah. Dia azan maupun tidak azan. Karena jangan-jangan yang azan, dia dulu berbuka, berbuka dulu baru dia azan. ya Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu an-nas bi khairin ma ajjalul fitra wa akhkharu sahur. suhur Selantiasa manusia ini baik dalam melihat yang lain, "La yazalu an-nas ala sunnati." Selantiasa manusia ini di atas sunnahku selama mereka mempercepat buka puasa dan memperlambat makan makan sahur. Nabi alaihi salatu wassalam kalau dia ingin berbuka, Nabi suruh orang melihatkan matahari. Kalau sudah kelihatan, tenggelam. Ya Rasulullah tenggelam matahari. Al-Tara, Nabi alaih salatu wasalam segera berbuka. Maka diwayat Abdullah bin Abi Awfah. Nabi dalam perjalanan. Nabi meminta kepada sahabat bilang, turun siapkan kami untuk berbuka. Lam Riyad al-Bukhari. Bilal berada di atas unta mengatakan ya Rasulullah tunggu ini belum. Nabi bilang imzil fajdhalana turun siapkan kita. Akhirnya Bilal turun langsung Nabi berbuka. Apa kata perawi hadis? Lau tara aha ahaduhum dalam riwayat tersebut ala ba'irihi la raaha. kata ada yang mau naik di unta yang melihat matahari dari unta itu masih kelihatan mataharinya para jamaah. Tetapi Nabi di bawah. Hukum orang di atas tidak sama dengan hukum orang di, ba di bawah. Ketika orang lantai 15. Kemudian ada lantai 1 di hotel. Di lantai 15 matahari masih kelihatan. Tapi di bawah sudah tidak kelihatan. Yang di bawah lebih duluan berbuka daripada yang di atas. Alhukum ia dulu ma'aleti hujudan wa adama hukum mengikuti sebabnya ada sebab ada hukum tidak ada sebab tidak ada hukum ada matahari jangan dulu berbuka tidak ada matahari silakan berbuka. Lalu Nabi mengatakan idza aqbalal lail min kalau malam datang dari timur wa adbara an naharu siang menghilang dari barat wa gharabatish syamsu piringan matahari ini menghilang sudah saqada asfarus as shaim telah berbuka orang-orang yang berpuasa. Demikian ikhwan, kita lanjutkan insyaallah setelah uh, badal isya insyaallah ya kita so namanya break dulu untuk azan wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru alamin